Я покликав офіціанта і наказав віднести дівчатам пляшку шампанського. Я любив погусарити. А головне – спостерігати за враженням, яке справляють подібні вчинки, адже жінки тоді ще не були причині на те, що до безкоштовного сиру, а й до речей більш елементарних. Осі ці відразу схилили голови та почали збуджено перешіптуватися, стріляючи очима по залі. Спочатку навіть хотіли повернути пляшку. Офіціант щось довго їм пояснював, а потім – от наволоч. Кивнув у бік нашого столика. Всі троє, як за командою, подивилися в наш бік. А потім так само різко повідверталися, вдаючи байдужих. Я намагався здогадатися, про що вони можуть зараз розмовляти. Ну, по-перше, вирішують, кому з трьох належить несподіваний подарунок. Судячи з того, як спалахнуло обличчя мідноволосої, подружки переконували в цьому саме її. По-друге, сушать голову над питанням, що робити далі. По-третє, обговорюють нас і міркують, хто з трьох зробив цей королівський жест. Почалися танці. Я поклав край їхнім сумнівам, підійшов і запросив руду. Потім ми всі разом сиділи за одним столиком до закриття ресторану і щедро оплачували дівочі забаганки. Шоколад, крабовий салат, пляшку ведмежої крові. Те, що вечір закінчиться у квартирі в мешка, ні в кого не викликало сумнівів. Дівчину в чорному звали Сашою. Але це ім'я їй катастрофічно не пасувало, а тим паче ще безглуздіше звучало Шурочка. Її сукня, коли я роздивився ближче, виявилася саморобною і дешевенькою. Чо бути шкільними, дитячими? Вона тільки закінчила школу. Її подруги працювали на швейному комбінаті. Незважаючи на те, що ці фабричні кобіти виявилися жвавішими, моя намагалася від них не відстати. Тільки коли ми прийшли до Михайлової квартири, вона, не вагаючись, опинилася зі мною в ліжку. Коли пізніше я запитав, чому, Саша із подивом зихнула на мене. Але ж ти нас пригощав? Як порядна дівчина вона поквапилася розрахуватися. Цю я пам'ятав найдовше. І не тільки тому, що мене вразили її сукня та руде волосся, решту її образу поглинав туман. Вона була з якогось іншого світу. І це злякало мене. Тоді я ще не міг збагнути, що він існує. Ми зустрілися кілька разів, але якось мляво. Мене вабили нові враження, а вона була надто аморфною у своєму ставленні до багатьох речей, які захоплювали мене. Остання прем'єра в театрі, нова збірка Євтушенка, Бардівські фестивалі. Закінчилися стосунки так само швидко, як і розпочалися після одного випадку. Ми йшли вулицею і дивилися, як робітники піднімають на фасаді будинку величезний плакат із фотографіями членів Політбюро. «Ось, купа свиней», – раптом сказала Саша. «А ми – їхня годівниця». Я, коханий синок головного інженера прославленого заводу, обурився, як вона може таке казати. Ну, звичайно ж, бувають перегини, але загалом, приймів я, треба бути патріотом тієї країни, в якій живеш. Усі патріоти зараз сидять, відрізала вона. Як це сидять? не зрозумів я. Сидять злодії. Ага, злодії. Не вгамовувалася моя руда дівчина. «Бродський, Стус, Солженіцин – усі злодії?» «Ну, припустімо, Бродський сів за неробство», – не здавався я, хоча відчував, що тут щось не так.